פרק כה. אז השמים <חפה> לעשר עלמות אשר לקחו את מנורותיהן ויצאו לקראת החתן. חמש מהן היו כסילות וחמש היו נבונות, שכן הכסילות לקחו המנורות ולא לקחו שמן, אבל הנבונות לקחו שמן בכליהן יחד עם מנורותיהן. כיוון שהתמהמה ההחתן, נמנמו כולן ונרדמו. בחצות הלילה נשמעה קריאה, הנה יחתן, צאנה לקראתו. אז התעוררו העלמות ההן והכינו את מנורותיהן. אמרו הכסילות לנבונות, תן נא לנו מן השמן שלכן, כי מנורותינו דועכות. ענו הנבונות ואמרו, שמא לא יספיק לנו ולכן, לך נא אל המוכרים וקננה בשבילכן. בשעה שהלכו לקנות, באי חתן. העלמות המוכנות נכנסו איתו לחתונה, והדלת נסגרה. לאחר מכן באו גם שאר העלמות ואמרו, אדוננו, אדוננו, פתח לנו. אך הוא השיב, אמן אומר אני לכן, אינני מכיר אתכן. לכן עמדו על המשמר, כי אינכם יודעים את היום, אף לא את השעה. דומה הדבר לאיש היוצא למסע. קודם לכן, קרא לעבדיו והפקיד בידם את הונו. לאחד נתן חמש ככרי כסף, לאחר שתיים, ולאחר אחת. לכל איש כפי כישרונו, ונשא. זה שקיבל חמש ככרים, הלך מיד, שכר בהן, והרוויח חמש אחרות. כמוכן, כן, זה שקיבל שתיים, הרוויח שתיים אחרות. אך זה שקיבל אחת, הלך וחפר באדמה, והטמין את כסף אדוניו. אחרי זמן רב, בא האדון של העבדים ההם, וערך עמהם חשבון. כאשר ניגש אל זה שקיבל חמש כיכרים, הביא חמש כיכרים נוספות, ואמר, אדוני, חמש כיכרים הפקדת בידי, הנה הרווחתי חמש כיכרים נוספות. השיב לו אדוניו, יפה, עבד טוב ונאמן, היית נאמן במעט, אפקיד אותך על הרבה. בוא אל שמחת אדונך. ניגש גם זה שקיבל שתי כיכרים, ואמר, שתי כיכרים הפקדת בידי, הנה הרווחתי שתי כיכרים נוספות. השיב לו אדוניו, יפה, עבד טוב ונאמן, היית נאמן במעט? אפקיד אותך על הרבה, בוא אל שמחת אדונך. ניגש גם זה שקיבל כיכר אחת, ואמר, אדוני, ידעתי שאתה איש קשה, הקוצר במקום שלא זרעת, ואוסף במקום שלא פיזרת, ומאחר שפחדתי, הלכתי והטמנתי את כיכרך באדמה, הנה היא אשר לך. השיב אדוניו ואמר אליו, עבד רע והצל, ידעת שאני קוצר במקום שלא זרעתי, ואוסף במקום שלא פיזרתי. לכן, היית צריך להפקיד את כספי אצל השולחנים, ואני בבואי הייתי מקבל את שלי עם הריבית. על כן, קחו את הכיכר ותנו לאיש אשר לו עשר הכיכרים, כי כל מי שיש לו, נתון יינתן לו ושפע יהיה לו, אך מי שאין לו, גם מה שיש לו יילקח ממנו. ואת העבד הבלתי מועיל השליכו אל החושך החיצון, שם תהיה ההיללה וחרוק השיניים. כאשר יבוא בן האדם בכבודו, וכל המלאכים איתו, ישב על כיסא כבודו וייאספו לפניו כל הגויים. אז יפרידם זה מזה כרועה המפריד את הכבשים מן העזים, ויציב את הכבשים לימינו ואת העזים לשמאלו. יאמר המלך אל הניצבים לימינו, בואו ברוכי אבי, הורשו את המלכות המוכנה לכם מאז היווסד תבל. כי רעב הייתי, ונתתם לי לאכול. צמא הייתי, והשקיתם אותי. עובר אורח הייתי, ואספתם אותי. ערום, והלבשתם אותי. חולה הייתי, וביקרתם אותי. במאסר הייתי, ובאתם אלי. יענו הצדיקים ויאמרו אליו, אדוננו, מתי ראינו אותך רעב והאכלנו אותך, או צמא והשקענו אותך? מתי ראינו לך עובר אורח ואספנו אותך, או ערום והלבשנו אותך? ומתי ראינו אותך חולה או במאסר ובאנו אליך? ישיב המלך ויאמר להם, אמן אומר אני לכם, מה שעשיתם לאחד מהחי הקטנים האלה, לי עשיתם. אחרי כן יאמר אל הניצבים לשמאלו, לכו ממני ארורים, אל אש עולם, המוכנה לשטן ולמעלאכיו. כי רעב הייתי, ולא נתתם לי לאכול. צמא הייתי, ולא השקיתם אותי. עובר אורח הייתי, ולא אספתם אותי. ערום, ולא הלבשתם אותי. חולה ובמאסר, ולא ביקרתם אותי. ישיבו גם הם ויאמרו, אדוננו, מתי ראינו אותך רעב, או צמא, או עובר אורח, או ערום, או חולה, או במאסר, ולא שירתנו אותך? אז יענה להם ויאמר, אמן אומר אני לכם, מה שלא עשיתם לאחד מן הקטנים האלה, גם לי לא עשיתם. ובכן, אלה ילכו לעונש עולם, והצדיקים לחיי עולם.